Hej och välkomna till en podcast om Pro Evolution Soccer av Allsvenskan Pess.blog.se och i lite samarbete med PES-vän Sverige med oss här har vi Raul Söderlund, a.k.a. Lazy och jag är naturligtvis Gustav Hedenborg Kanidja och... I kväll ska vi prata lite Pro Evolution Soccer 2015 Det har ju gått ganska länge sedan vi hade en podcast senaste gången Jag tror det är typ ett och ett halvt år sedan, kanske mer, ännu mer än det Det var ju ingen som var särskilt glad över PES 2014 Så. Det är väl dags att diskutera det nya spelet lite nu Det är en månad kvar till release Och välkommen Raul. Hur är, hur är läget? Ah, tack, tack. Hej, hej. Uh, det ligger bra. Det är interesting times vi lever i just nu. Ja. Det är, ska så, det, det är så det är. Uh, Raoul är ju som många vet uh, ansvarig för uh, PES-lig uh, i uh, Norden. Och uh, han uh, lägger ut en massa roliga texter PES-fan. Uh, Sverige, Norge, Danmark, Finland. Ja, det är bara Sverige och Finland. Det är bara Sverige och Finland. Jag har fått norrmännen och danskarna kan ju faktiskt förstå svenska. Så det är ju inte så konstigt. Tycka. Ja, precis. Men kan du berätta lite, Rahul, här? Hur, hur, hur, hur, hur går arbetet med med lig Med pes Ja. Ja. Men med pestlig, Det går ganska bra. Vi är, är före tidtabellen, kan vi säga. Vi brukar ju alltid vara efter tidtabellen som du också själv av ja. gammal erfarenhet vet men i år så börjar precis liksom pusselbitarna börjar ha fallit på sin plats ganska bra så här långt i alla fall och allt börjar det är kanske en sorts ja. omstrukturer som genomsyrar hela produktionen liksom inte ja inte bara produktionen att spela utan också det här som allt runt omkring det ser ganska ganska bra ut vad läna nu om den PES League. Kan jag kan jag avslöja nu, nu så här. Ja, vad trevligt. Jag går in på kanske på lite detal detaljer ännu menar det Jo. Jo. Det kommer det kommer vara kommer vara alltid god tid, men det är det som kommer att hända helt enkelt. Uh, ja, ja, Jag kommer nog att följa. Jag kommer nog att följa det här uh, det kommer att komma en sån här internationell release av baseball, sleague Okej. Okay. Att följa den tid men jag är inte helt säker att på när allt det här kommer att avslöjas. Men jag tror att det kommer, kommer i god tid i alla fall. Okej. Okay. Eller, eller vi, vi borde kunna köra igång med baseball hoppas jag tror jag nog, nog det där. Här, genast efter release. Okej, okay, okej. Okay. Det är sen. det här. Kommer det att bygga på förra årets... Alltså kommer det fortfarande vara PES Ranking som har hand om det, eller hur? Uh, nej. Det har gått över till en ny plattform. Det har gått över till en helt ny plattform. Okej, okay, så eller, det mörker nu och nu, och nu, nu och nu. Det kommer jag att se på den här PES League.com-sidan okay. som, som är bekant för dem som deltog i det här, vad heter, nej, det här Champions League-kvalet i fjol. Ah. Eller i år. Tidigare i år. Så de dumpar PS-rankings, eller? Dumpa, dumpa. Det är kanske fel ord, men ps det blir det blir en sån här det är, bara, det är inte bara England och Norden som kommer att vara på den sidan, utan det är minst hela världen som det har förstått ska vara med Okej, okej. Okay, okay. Så det, det, blir en, det blir en helt ny samlingsplats och där på ps då? Ja, men vi kommer nog att uh, köra helt nordiska turneringar har du fått också. se någonting utav den sidan eller har du har inte fått göra det? Sidan finns ju uppe men det går väl inte ännu att ordna några turneringar på den. Ja, utan okay. det, måste komma dit. det är ja. bara, bara så här ranking. Men det är lite som innan då. Alltså ens resultat från uh, man spelar online och sånt går direkt det, in i systemet. Alltså, rankingsystemet blir det samma som de senaste åren. Ja, ja. Rankings, ja men det är intressant i alla fall. Det, ja. det är något på grej. Det är, det är många som kanske lyssnar på den här podden som är intresserad av just tävlingsspelandet och, och så. Så det är, väl, det är väl mest intressant för dem att veta hur, turneringen ska, hur turneringarna ska läggas upp. Kan jag mm. tänka mig. Ja. Men äh, Raul jag, jag, jag tänkte höra lite mer. Du har väl spelat äh, det här spelet lite, eller? Jag spelade en del, jo. Jo. Uh. Visst, visst. Visst är det ju lovande. Visst är det ju lovande. Eller vad säger jag, du? Uh, ja, Jag har spelat, Jag har spelat några matcher uh, mot min kusin och hemma hos honom. Uh, one versus one. Och uh, ja, alltså det är, ju ett, det är ju ett väldigt snyggt spel. Det kan man inte säga någonting om. Det ser ju, helt, det ser ju faktiskt underbart ut. Och det flyter mycket bättre än... Alltså det, det känns verkligen som att nu passar den här motorn som var för stor för PS3 in på PS4. Liksom. Alltså det, här, det och det finns någon sorts annan, annan animationsmotor också, tror jag, som, som gör att allting flyter mycket bättre på PS4 än, <laughs> än på PS3. Jag, jag är inte riktigt säker men det känns som det, i alla fall. Det känns som ett, ett fräscht spel på PS4 än gentemot, gentemot PS3. Ja, du, du kan ju jämföra alltså PS3 mot PS4. Jag har inte ens orkade ner PS3-versionen. Men, men jag förstår inte... att du är ganska, ganska negativ till PS3. Ja, jag, jag gillar inte den men eh, samtidigt så har ju eh, Adam och, eh, skrivit rätt mycket positivt om, och han fått rätt så bra positiv feedback på ps versionen Men ja. alltså själv, själv eh, man är ju lite så, man, det, det, egentligen så, jag spelade, om man, eh, om man tänker på när eh, Xbox 360 kom ut så spelar jag ju P PS6 på den samtidigt som jag spelar PS2-spelen. Och då, då tyckte jag ju för sig att det var roligt, roligare att spela PS2-spelen för PS6 jag, låg liksom lite före, var inte riktigt färdigt. Det var liksom som en omvärd, omvänd version av hur det är nu. liksom. Så, jag, så, äh, ska... jag håller med. Ja. Ja, jag kommer också att jag, jag spelar också äh, Xbox 360 mm. PS6 hos Thomas. Men det var Och... inget dåligt spel. Det var inget jag, dåligt, dåligt spel. Nej, jag, jag har med. alltså. Jag, vad, oh. Många säger fortfarande att det var det bästa, uh, uh, vad ska vi säga, current gen. Current ja, Ja precis. Yes. Alltså typ förra generationens uh, ja. alltså PS 360-versioner. Ja, ja. ja, precis. Att, att PS 6 var det bästa till dem. Men det, ja. det, det, det, kan jag, det kan jag kan hålla med om så tills att, ja, tills att man kommer fram till PS 2013-2012 kanske där någonstans så blev ble det började liksom gå åt rätt håll och sen så gick det ner en djupt dal igen med PS 2014. <coughs> så det svårt är ju svart så är Heinzpel det sen 2020 så. Nej nej precis. Nej, men det är det är liksom det är skit länge sedan men man känner man kommer ändå ihåg vilka spel som hade liksom lite, en bra feeling i, i jämförelse liksom. och det var det var, det var det ju liksom det är PS 13 för mig PS 12 var okej. Okay. Uh, och sen så då PS6 Kanske då som man inte spelar så mycket För man hade PS2 versionen Men, <coughs> men uh, Vad heter nu andra grejer uh, Något annat som du tänkte på när du spelade uh, Spelade PS På uh, PS4 Någonting annat som du lade märke till Speciellt Märke till alltså Alltså det har talat så mycket om de här gårda sedan. Så jag skulle ändå vilja framhålla Ja men det tycker jag Alltså det är klart att vi ska Alltså det är ett, Alltså, överlag så överväger det det positiva och det negativa i det, där, i det nya spelet, tycker jag. Absolut, absolut. Och det är mm. jättebra, jättebra att vi går vidare på. Men, mm. men att det där... Men jag, jag, men jag, de som känner mig och vet hur jag, min spelstil är bäst och så där så vet jag att jag illa inte så här riktigt högtempo hög tempo. och Jag är mer sån här liksom illa, lite mer lugnt spel. Och jag tycker att tempo är för högt. Mm. Jag vet när man spelar mot liksom två spelare eller input data mot en annan spelare. Jag bara spelar mot Thomas. Ja. Precis. Och, och han är han en sån här vad ska man kalla det? Sån här speed speed abuserligt till. Ja, det han är rätt säger sig lite som basketspelare. <laughs> ja. Ja. Och det blir, det är lite för hektiskt. Och jag får mot honom. Ja tempo tempo upp och liksom, man hinner inte liksom tänka allt. Men leder det till att det blir mycket mål? Uh, inte nödvändigtvis, inte inte inte inte inte inte inte inte inte inte inte inte inte inte inte inte inte inte inte det inte det inte inte inte inte det inte inte det jag vet inte det var väl eh, mina inställningar vi spelade på jag tror vi spelade med en i autopassning både jag och min eh, eh, kusin och Just det. Eh, skotten då körde vi vi körde ju med dem på vad var det basic va? Och då alltså typ alla skott gick ju på mål i princip. Um. Det är, det är sant det, Skotterna är absolut för uh, det, De går alltför lite på mål De är kanske lite, uh, lite för kraftiga tycker jag. Ja, rätt så kraftiga team. alltså Kommer kom inte in i straffar? Jag visste till det säkert det är, det är liksom en smak ja. Smakfråga också Ja, visst är det det En smakfråga uh, ja. uh... liksom, Det är liksom balansen Det är en fråga om balans Jag gillar jag, jag inte den balansen Som just nu rör det här Men att Det är det, det det spelar inte ändå söndag som det har varit så många gånger tidigare. Nej. Att, uh, uh, ja. ja men det är ju det liksom, alltså spelet Spelet håller en hög teknisk klass liksom. Alltså om man tittar mm. på speck liksom att det, det är liksom inte något lag och sånt i alla fall. I, i alla fall inte i PS4-versionen som det var äh, Utan och det, det är det man får skonad ifrån. Men då, då går ja. man ju hastigt vidare till nästa steg och, och börjar Undersöka vad som är. Vad som håller på att hända där liksom. Och där är det ju ett, ett, spe, ett fotbollsspel som kanske svajar rätt mycket fram och tillbaka. Ja, ja. det, det är liksom. Ja, ja precis. Jag, jag håller med. Ja. Det är lite för mycket det började fram och tillbaka också. Inte. Mm, det är svårt. Jag det mer kanske så liksom här vet du fight på mittfältet. Ja. Det skulle jag kanske. Men. Vi får se. alltså, det vi, vi har bara spela med topplag främst, ända. Kanske är det lite annorlunda när man spelar med icke topplag. Jag för säga så i PSLI så spelar man bara med topplag. Ja, precis. Men, men på PSL till exempel så kommer det vara många, många. Många intressanta små mindre klubbar och sånt. Och, och i och med, att, alltså de som inte har följt PS 2015. vad ska man säga, de pressreleaser som har kommit, så har vi ju fått reda på att det ska vara med. Både, alltså det är, bör, det, är ju, det är något nytt för det här året är att det kommer att vara med i andra, andra divisionsligor. Li, mm. Och då måste man ju anpassa statistik, eller statsen efter det, så att, så att liksom det kommer ju vara en hel del mycket sämre spelare med i spelet. Ja, um, Jag får säga så fast det är i fjol asiatiska Champions League och, och alla, alla möjliga. Uh, sämre liga med hade funnits tidigare också. Men okej, okay, vi spelade ingen PS-ligan i fjol. Ja. Men det uh, där, jo, jo. Jo, just det. Jo, det fanns ju med en hel del andra lag där, men de, de kunde... Jag tror inte vi kunde välja på dem i, i PS-ligan. Jag. PS jag tror inte att de fanns... Man kunde inte mötas med de asiatiska lagen. Va? Eller kunde man det? Ja, det kan man väl nog. Ja, det kunde man, kan man nog med, men det, det, är bara, det är bara Copa Libertadores, alltså sydamerikanska. Som är låst. Champions League som är låst. Ja, ja. ja. Ja, nej, men det, det finns ju. Men jag, jag tycker det ska bli intressant att se det här. Eh, Nöja som kommer att de ska uppdatera spelarnas egenskaper en gång i veckan. Ja, ah, ja. Ah. Det blir jag, det visste uh, hmm. Det blir en. Alltså, det blir ju. Jag undrar hur de ska göra det. Har du hört någonting om det? Alltså, har no, väl. No, no, no. Har du testat det här spelet från den from the dark side. De har ju med det redan i Ferrari. <laughs> the the game that you should not name. Yeah. Yeah. Uh, ja. Jag har, inte, jag har inte testat. Jag, har inte te jag, jag vet ju jag vet hur det funkar för jag har ju spelat jag har ju spelat det. Jag har spelat FIFA äh, 14 hade jag ju. Och då det jag assistent. Du hade det. Ja, jag undrar, ja jag, jag undrar också hur det kommer att funka just i PES nu. Mm. Ja. Sen upp eller pilen ner. Vem är det som ska, vem är, ska de ha ett helt team som sitter och jobbar med detta hel, hela veckorna, liksom? Det står ju i någon press release att, att det skulle vara det där. Uh, uh, någon slags någon, liksom i, i, I samarbete med community. Ja. Där, så förstod jag det på något sätt. Jag vet inte. I samarbete med community, men vem, vem är det då? Är det de här gamla. Uh, är det, de, är det de som har gjort den här Winning Eleven-option-filen? Kan du ha dem? Det kan man väl... Tänka sig. Jag vet inte. Det skulle vara jättebra, men... Jag har nog mina misstankar om att... Det kanske ändå är bara några japaner som... Som får sitta och jobba extra varje helg. I Tokyo. har jag jag kolla på matcher till. Ja, att kolla på matcher hela tiden. Liksom. De, de har ingenting annat att göra än vara fotbollsskouter. Ja, nej. Men alltså tillbaka till själva spelet här då Role. Du som är Du som har följt målvakternas utveckling under flera PS spel. Vad har du att säga om målvakterna? Ja. Uh. Mm. Ja. De, de, de, de är ganska. De är ganska bra pårösliga nu i alla fall. Ja. Och, och de är de ju bra utrustning nu. Och liksom det, man, man, man ser liksom att uh, Neuer är på han, han spelar riktigt liksom ut, långt ute och spelar som libero. Ja. Lidare, men, men sen animationen är nog ne, jag, jag, jag är ingen stor fan av det. Jag, jag, jag tycker att det är faktiskt något som verkligen måste ses över uh, i nästa års version. Och okej, det har jag sagt till hur många år som jag helst. Jag trodde ju, jag trodde ju, jag, tro, jag var ju helt övertygad om att det faktiskt skulle vara det här året som de skulle vara klara med det. Hade de inte sagt det innan? Jag trodde ja, det. Har de hade ju sagt, sagt. De sagt det ganska år men alltså inte de är ju dåliga, men alltså, jag, egentligen så är det ju ändå bara, det är ändå bara animationerna som jag egentligen skulle ha något som jag inte gillar nu. Det är nu ändå de tar ganska bra iskott nu i alla fall. Ja. Jo, de limmar vissa bollar och sånt ju. Ja. Fast, fast nu kommer jag inte ihåg att äh, de har nog gjort vissa tavlor också. Det är men mm. man spelar mot äh, människomotståndare här. Nu har jag, jag erfaren att ja. de har gjort okay. vissa riktiga dunder tavlor. Men, att, mm. no, ja. mm. Mm. Uh, men, men i alla fall realistiska sonanspynt mot laposto. Okej, okay. relativt realistiska. realistiska så ja. Men, jag, jag, jag, jag, jag tycker jag, att man, vissa har klagat på, att, på det här med att jag har han slänger sig så, släng, så, så, räcker, så sträcker han att han sträcker sig inte tillräckligt långt Det utan... är just så här att jag menar <laughs> att det ser lite dumt ut. Det ser lite kyrst, det ser liksom inte <laughs> Det ser inte helt 100 procent realistiskt ut, kanske. Det är kanske det som jag stör mig mest på. ändå Ja, precis. Uh, men, men att... Det uh, var mm. jag, jag skulle säga, men du glömde det. Är men sen så såg vi något... Jag lade ut ett ansikte av uh, Ibrahimovic för någon dag sen Ja, det, det är ju riktigt snyggt, men inte vet jag. Ja. Jag inte brya mig... Med... Nej, det är inte så många som börjar säga om det där egentligen, utan man vill ha ett spel som fungerar. Man ska inte sitta och trycka och man runt spelaren. Men nu fick vi många likes på det nu, Ja, Jo, jag fick ju det. Ja. Visst fick så. jag det. Det var, det var ett, ett helt enormt, en helt enorm uppslutning. Sammanlagt så hade ju ja. Ja, i alla fall 200 sett den där, det där facet, liksom, när jag är ruten. Så att, ja. ja. Mm. Det är intressant så på det sättet att folk kanske fortfarande går på det ytterligare, men vet? Blir det många Nej, som kanske, de, kanske de stora massorna ändå gör det. Ja, men det, och, och, och, ja, det, det är ju förstås... Om man går på det utläget så är PSO vid det. det det är ju inte bra nu det här med uppgifter. Det säger ju inte alls bra. Nej, just det. Nej, eh, problem där, ja. Eh, det är väl just ja. därför som man som man hade hoppat på att PS3 PS-trevationen skulle vara någonting att hänga i janen men ja, jag tycker ja. inte att den är jag tycker inte att när man har sett när man har spelat ps på versionen så vill man inte gå tillbaka till presta-versionen, man vill inte det bara. Inte, Nej, jag, det är... inte jag i alla fall. Även om man har något fel. Ja, jag har ingen lust att göra det. Jag, mitt PS har no några spel som jag inte har klarat som jag ska spela men det är inte PS. Ja, det är som jag var med Men ja, när man tänker på det där, alltså det, typ, när jag tänker på. När jag körde igång PS 2015. Så kände jag att, att det var mycket med. Det kändes bra liksom, i bollbehandlingen och, och själva animationerna på spelarna kändes helt okej. Okay. Eh, passningsspelet var bra. Eh, ja, alltså Ett lite sätt. sådana grejer som kändes ja. bra. Liksom. Och sen så har man läst om de här med, det här med taktiken. Taktikerna som man kan göra under match. Liksom, eller man kan sätta på när man har bollen och när man inte har den. Alltså Ah, ah, vad är nu slutande formationerna? Vad var, var, var det nu hette på svenska? Ja, precis. Ja. Jag stod det, på en ja, precis. Det, det är ju ganska intressant. All faktiskt. svenska som språk. Ja, ja. precis. Det, ja. Det, det tycker jag är det. intressant om de kunde... Eh, alltså jag vill ju kunna spela lågt med försvaret, vilket man inte har kunnat i de sista... I alla fall de... Eh, inte, jag vet inte hur det var i ps 14, för jag spelade så lite för det var så dåligt, men... PS-13, PS-12, PS-11 alla försvaren låg ju ganska högt upp då ja, uh, och det var ju ja. jobbigt för det kom alltid de här genomskärarna som gick fram till, uh, till, till, till liksom till 100% Genomskärarna ja, och, och var ju ett problem i de här spelen som du, Va, Vad sa just, du? Att Genomskärarna var kanske just det största problemet med ja. de här spelen som du just nämnde mm. uh, Det är ju ett problem men det, det är inte ett lika stort problem mera Nej, det är inte det, det. Det är ganska bra balans, som det ser ut nu i alla fall. Ja. Alltså jag tänker ja. lite på det här med att bollen söker sig till den som man passar ah, till. Det, alltså det, det känns som att alltså själva, själva det är borttaget rätt mycket på alltså genomskärarna, alltså de höga genomskärarna. Men sen på de låga genomskärarna vet jag fortfarande inte om det är liksom, hur... Är det där jag att, eller jag, jag, antar... jag skulle ganska bra faktiskt då. Jag skulle också säga att jag har spelat bara på det här default uh, passingsättning, uh, vad är det, tre fippa. Ja, två va? Uh, jag tror att default är tre, men ja, jag okay. har spelat. Uh, på det här default jag har jag spelat. Och jag skulle säga att passningarna är bara mer manuella än i PS, ska jag säga, 13, 14, då. Alltså man, man, kan, man kan göra, man, man måste sikta lite också, ja. Ja, ja. Man, kan inte, man kan inte bara trycka på x. Nej precis, alltså jag, jag är ju en sån spelare som gärna vill, skulle vilja ha det manuellt liksom hela tiden. Vi får se, jag har ju hela tiden legat på här och skickat mejl och äh, äh, tweetbombat Adam med liksom mina Efterfrågningar på manuella rankningar och manuella passningar och manuella skott, liksom. Till... till 100 för jag vet att det finns många spelare som vill spelar precis som jag. Alltså, som alltså, många skulle, alltså alla skulle säkert... Jag, jag tror att folk skulle nog lära sig och, och skulle tycka, skulle de bara offra lite tid. Mm. En timme kanske, Så skulle alla liksom gilla mera manuellt än... Jag får mer man än det just nu. Jag har varit dåtidigt senaste var Ja, det blev en sorts det blir Men det är som man man använder som orsak. Jag vet inte om att eftersom folk vill ja, spelpauto maatt, någon festival eller spelpauto maatt istället. Ja. Yeah. Så so so yeah. därför blir därför, därför har ekonomin beslutat sig att vi behöver det som som det har varit. <tryff> men det är ju klart att folk spelar spelautomater <tryff> istället eftersom det är det mest effektiva. Mm. Ja, alltså jag, jag ser ingen skärm. men det har vi pratat om hundra gånger. Jag ser inte någon skärm med att när du kommer fri så, så är det din egen... Det, det är inte du själv som siktar, utan det är din, det är, det är din automarkör ja. som skjuter in bollen i målet till dig. Du kanske trycker lite åt vänster så går bollen rakt ut i krysset. Alltså, det är lite sådana uh, grejer som man, som jag tycker... Därför tycker jag det är mycket roligare att spela manuell liga. Ju. Alltså, det är ju bara därför. Men, ja. men tillbaka till det som är viktigt. Det, det där kommer säkert vi kunna ta upp om ett tag när vi utvärderar spelet. Sen har vi har spelat ett tag. Uh, man, man ser också kanske ganska, man ser ganska tydligt har man sett på PS-ligan faktiskt uh, när folk börjar hitta lätta sätt att spela på. Alltså för många, mycket folk det faktiskt faller bort. Även det, är då, när... det är då svagheterna, svag, svag, svagheterna börjar komma fram. Ja, precis. När det börjar komma fram så faller även de bort som har börjat att spela på den... ...kanske, alltså, spelar med auto. De faller bort trots att, trots att alla spelar på auto. Mm. Så det, det blir ju... Det, alltså, när folk märker att fan, det hundra gånger om och, och det här är det mest effektiva då mm. faller det bort liksom en 20 30 spelare kanske från Lian för att ja, är det är det nu bara därför som folk faller bort. Det är, men ja. Det, ja, nej, men jag, tänker väl, jag tänker väl på tillbaka till ps 13 då som var ett ganska fungerande spel med online och, och så. Och, och ja. folk spelade rätt, det var många anmälda första, första säsongen typ 60 stycken. Sen så ja. sen så efter en säsong så föll det bort liksom 20 för att för att alla de här genomskärarna i luften, de gick fram liksom. Mm. så var det ingen som ville vara med längre. Och sen så blev det bara då en hardcore base som, som mm. verkligen ville ta sig till, till em slutspel eller VM-slutspelet. Ja, det är säkert en stor orsak, ja. men sen är det också att... Men det är, inte det, att, det är inte det att de spelarna som de spelarna som spelar auto, de vill fortsätta spela auto men de vill ändå ha någon sorts jämn nivå. Uh, alltså jag tror inte att de spelar, de spelar bara auto för att det är det mest effektiva sättet, mm. de, de här De här seriösa tävlingsspelarna. Ja, ja. Alltså, jag, jag tror inte att, vad ska vi säga, jag tror, jag tror nog att Sam och Askandy och de här andra stora namnen skulle vara kapabla att, att uh, övergå till, till manuellt. Ja det är klart det tror jag också, för vi har ju haft, jag, vi hade ju med Sam ett, ett, ett en säsong i en säsong i Manuel och han vann faktiskt Leien då. Han var, han var, ja jag kommer ihåg han var den enda som hade någon riktigt stor lag. Ja, han spelade med Real Madrid så att det var inte ja. lite konstigt kanske men... Ja, ja. För men bevisa sin storhet ja. ja precis han spelade påbevisa ja. sin storhet så tog han Real Madrid och vann Leien med dem. Ja. Men, men det, det finns inte inget att säga om det. Alla andra var sådana skitlag i den Leien. Men men fortfarande, vi går tillbaka till, till, till PS 2015 igen och, och, och tänker... Är det någonting som känns nytt? Nytt? Ja. Alltså mm. spelet, mer än, själva, mer än själva spelet i sig? Alltså själva gameplay? I, du menar is i, i gameplay. Ja, nej men alltså är det no ja, precis, är det någonting som vi inte har tagit upp som kanske är... uh... Ja. För där är väl en del, där är väl uh... jag vet inte uh... så det här med byta markör till exempel. Mm. Mm. Är det lättare eller är det samma samma svårighet fortfarande? Alltså inte det är väl helt perfekt ännu Nej. men nu är, det ju, nu är det ju klart bättre. Nu är det ju klart bättre än var. Ja. de senaste sju åren. Alltså. Mm. Nu, nu är det ganska bra. Eh uh, man ja, alltid rädd liksom innan alltid varit rädd i på att man får fälldubbe. Ska se. Ja, vad tycker jag... efter? <laughs> ja, det spelar spelare eller upp Vad tycker du? själv? Alltså, alltså, jag har inte spelat det så mycket, utan jag har, jag har inte riktigt hinnit hin få inblick i det där med markör. Men det funkar väl hyfsat när jag spelade det förra gången? Eller, jag, också, äh, att, jag, jag spelar mot Darkton så känns det okej, okay, men som sagt, när jag spelar mot människomotståndare så blir det lite... Det blir, det blir ganska, det blir så hektiskt att man liksom inte riktigt... Mm. Ja. <laughs> det är inte riktigt med alltid. Ja, och sen så var det väl lite det, i, det, här spel, i, det här, i den här demon som man har spelat, att det blir inte tillräckligt många fouls, liksom. Ja, när no, det är ju det varje varje fall är ett good Jag tror jag får Jag kan regna på Enhans Fingerad om free parkas om inte har gett ett ja. ett good court eller red court. Mm. Ja. Eh ja, de dom, domarna måste ha må lite fick. Jag tycker nog li, lite mer faus än sakto. Fast lite lite skonsammare med att jag ut. Ja. Alltså det, det jag tänkte på var att det var ganska skönt att glidtackla faktiskt i den här versionen. Uh, ja, men jag tyckte nog att det var skönt faktiskt i PS 2014 också. Okej. Okay. Ja. Men det, det är, men, det, men det är mycket att man inte kände det för att själva spelet var så jävla dåligt kanske. Mm, mm, mm. Uh, men uh, ja, ja men ja. Ja, då vi väl pratat rätt mycket om PS. Är det är det. Igen, tycker jag. Till att avsluta. Alltså, jag är inte riktigt avslutad än. Jag tänkte uh, att du skulle veta uh, lite om uh, om Det PES Ja, Pesliga. Ja, precis. Denna, denna, denna klenod på, på, på, på den nordiska Peshimlen. Uh, <clears throat> I alla fall så är det så här: att jag har ju. Det kommer lite nya förbättringar eller nya grejer på, på sidan som till exempel Stats. Man kan säga alla sina Stats tillbaka till bla bla, bla hur långt tid man har spelat i ligan liksom. Det gör hur långt tillbaka som helst. Du kan, du kan se dina vinster, dina förluster, dina, dina likaspelare, hur många mål du har gjort i all sin, sin, sin, stol, sin storhet. Och förutom det så kommer det finnas liksom en, om det är en tävling på sidan som har med alltså spela cup eller spela liga så kan du se om många som är anmälda. Du kan anmäla dig direkt och du kan... Det är lite mer visuellt. Alltså. Du ser du kan se en liga eh, på första sidan, och du kan se hur många som är anmälda. Och den uppdateras kontinuerligt så du ser om någon går med liksom, under tiden som du är där och så, så kan du se. Eh, Vi hoppas att det kommer att liksom ge. Eh, eller kommer ge en liten boost där till folk som kommer in på sidan och säger, här är ju så här många anmälda. Eller så kommer de in och säger, fan har ingen anmälda. Jag anmäler mig inte själv. Men, men, <laughs> men, men typ <laughs> det är något, det... någonting åt det, det hållet. Liksom. Nej, men alltså, jag, jag tycker du har gjort ett riktigt bra jobb med sidan. Eh, jag, vi har håll... lite inblick till mig också. Ja, precis. Vi, ja. Alltså, vi, har bytat, vi håller på att byta loggan. Vi, eller, vi har bytat logga. Vi kommer att försöka göra det lite fräschare. Även om den gamla stilen finns kvar. Eh, det kommer att finnas en sida på engelska. Kanske till och med en sida på finska någon gång i framtiden. När Rol gör en översättning. Eh, ja, ja, jag arbetar på den, ja. ja. Men den, den kan bli farlig till pest 2016, det är lugnt. Vi har ja. den på engelska, så, att, så länge. Det räcker för de flesta. Ja, precis. Uggrarna också, ja. ja. Ja, nej men det var ju trevligt att prata lite med dig, Raul. Vi, um, vi får det är bara en månad kvar till release idag, liksom en månad och en dag. Ja, det är faktiskt en dag ja. precis. Ja. Är, trettonde är det ju release. Är det den trettonde? Vänta. Ah shit, vad det? Var det, ja. det var inte den 14, det var den trettonde. Ja, då är ja. det precis en månad kvar, vilket, vilket perfekt tillfälle att ha en podcast på. Precis. Ja, så men um, Raúl, vi, eh, vi hörs och sen så får vi eh, ta en podcast sen i samband med, eh, med spelsläpp eller lite efter. Så får vi se hur det, hur det har blivit då. Tack ja. för mig. Vi, vi, hälsar, vi hälsar alla PES-fans välkomna till PES-lig, PES-fan, PES-ligan, Allsvenskan PES. Kom in PES Finland då såklart, PES Norge, PES Pess, ja, och vad det heter, ja. Ja, PES och då, där där Raul skriver är PESBAN SE, eller hur? Precis. Och slash uh, FI, det är det väl? Det är det också. Ja. Okej, okay, ha det bra allihopa, hejdå. Hej. Då. Hej.